nuk janë të ndërlidura do mësë dëshmëresht dhe drejt për det me dalën e ti. Edhepse dalëja ti e rritë këtë sprovë dhe e konkërëzën këtë sprovë dhe e bënë me dërte shumë të madhe. Mirë pas sprova e dëgjalit, shikunë ruar, do të tatë nuk është ndërlidur krye këpot me dalën e ti. Par këtë arsye, edhe pejgamberi s.a.ll. në ka porositur që të kërkoj mbrojtjet e kalaj gjeleuala,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 Në sahihun e ti, nga Anis ibn Malik, radiallahu anu, që li ka thënë, se ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, a salem, ma buitha nëbijun illa anë dherë ummetahu al-a'war al-kathab. Gjeda i dërguar, që Allahu e ka dërguar të këpoblit ti, i e ka tërhekur vërejtjen poplitëti nga al-a'war. A'war është amën i dëgjalit, që nënkuptan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 pejgambiri sallallahu alaihi sallam ka përmend disa qera amerencë. Aja që duhet të kuptojme shikunën ruar është se detjali është e vërtet dhe do të del, dhe ne duhet jemi të bindur në kët që ka lemruar për te Mohamedi sallallahu alaihi sallam. Dhe dërguari alaihi sallatu aslam shikunën ruar, me dhe vërtet ka përmendu të gjera shumë tjerëzakon shme dhe interesante që do të ndodhin kur del detjali. Dhe se ajin fillim kur të del, do të pretendon së shpejgamber i zotit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 Nëni pretendojnë tjetër duke thënë se ai është Zoti dhe do të munduajë që të bën veprat e caktuara, gjithashtu këto Zoti Xhallalahi Alian sprovë për njerëzit. Pasi arritën kës... sprovat para ditës gjykimit, sa matë për njerëz bën mëkate, sa matë për njerëz largon nga rruga Xhallahi Alla, rritën sprovat. Andaj edhe kjo është sprovë e madhe që do t'i kapë njerëzit. Ky një ky njerëz do të ketë mundësi që do të thotë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 Këmelira e Allahu tazojel. Por ai mashtron me kët apshi që Zoti ka dhënë i mashtron njerëzit si sprovë për njerëzit. Për kët arsye ata i dërguari sallallahu alaihi dhe selamu që e dërguar rahmet për botnat, na, kam su dhe na ka mësutën e katrekurin, ruajuni nga kë i mashtruës. Mos ju bën për shtypje mashtrimet e tij. Mos ju bën për shtypje fuqia e tij. Mos ju bën për shtypje pushteti i tij, gazet ju e keni dërtit me vetë. Ju e njhini Zotin e juaj.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 në tokë dhe për gjëtë tërë kësaj kuat të qenërimi në tokë do të bënë shkatërime, do të bënë përqarje, do të jetë sproë për njerëzit, do të dëna njerëz, do të bënë Allahu Gjellewala undihmoht musliman dhe dhe atyre që do të apretojnë këtë kuat la në arvojt. Dhe e dyta që ka të bëj me sproën e dhe gjallit, ka të bëj jo me dhe gjallin si person fizikë, për ka të bëj me sproën e t'i zikonër uart E kjo i kaplën të gjithë njerëzit fatkecisht. Nga se thasht duhet daluar mes dalis e ti si person fizik dhe sprovës e ti. Andaj i dërguari sallallahu sallam në ka uh, mësuar që vazhdimisht të kërkoj mbrojtje të ka lahu nga sprove e dhe gjallit. Nga se në qofë se nuk e arim dalin e ti si person fizik, Sprovën e ti e arrim gjithësit dhe e kemi arrim sprovën e ti. Cëla është sprovën e dëgjallit? Që ta njohim si duke ta ja. Kur del dëgjallit e dim se nga i që boran është sprovën, por pa doll dëgjallit cëla është sprovën e ti? Sprovën e ti si këndruar është përdorimi i fuqis dhe i forcës për të ndryshu të vërtetën. Kjo është sprovën e ti. Dëtët, aj është gënjeshtar, aj është masht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 që janë munduar të përdorim poshtetin për të ndëshuar të vërtetat e caktuara. Faraoni, për shambu, Faraoni e përdori poshtetin që t'i bid njerës a jështë zotin. E se kështu në tha, ena rabbu kumul a'la, tha, unë jëmë zotin ju a i lartë, ta tha, shika që farë unë bëj. Dhe fuqin që kështë të, të punëtorve të ndërtimit e të, të arkitekturës, mëndoj me te t'i bid njerës, sa shika që fa ndëshime bënaj bën qëllumit të rrijedhë në nënkëm të tije, bën që të duke në palatë të më dha dhe të bukra, kështu më ranë më ramensa, që këtë pushtet të përdar të fatkecisht në ndryshimin e të vërtetave. A dhe sot ndodhë, sot ndodhë dikur të jetë i fuqeshëm kuptimin e pasuris, kuptimin e pushtetit, kuptimin e caktuara, ka fuqi, e ka e bëzohet dhe gjellewara sprov për njerët, dhe i fatkecisht e keqë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 Çe pregaditin dalën e ti. Këta nuk nuk mund të bëjnë sa mund të bën dëgjali fizikisht kur dalaj, por ata munden që ta barti mbi supitë dytë, sprovën e dëgjallit. Prandaj ne duhet t'i mit kujdesum, që të diim se çfarë kriterë duhet të përdor për ta njohur vërteten. Dhe vërteta është atë që kaqbet e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shpallji Allahu te azhjel, Kurani dhe Sunneti këtu janë vërteta. Dhe kush do të çmonohet në çfarë dolë mënyre Me çfarë do i pushteti dhe ndikimi ta ndryshon këtë vërtet, nuk duhet në apo pështytje. Fuqia askut, as pushteti askut, as ndikimi askut, as çdo çoftë e askut, nuk duhet ç' nevet na shmang nga e vërteta. Ne duhet ta dimë çka është e vërteta dhe ta njohim vërtetën. Atë duhet të ruhemi nga sprova ati, e atij, ka shumë njerëz sot fatkeqësisht apo i shmanget vërtetë e dinë se ç' është e vërteta, por shkon me këtë pal nga se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 Ne i hap syta shumë të vërtetën kat jamë sym çfarë të bëjmë nga sa shkuas provave. Të ndroshëm, çë kërkoj më të vërtetë një adhurim të sinqert dhe një përkushtim të dendë aj Allahu le wala që të mbrojemi, ka se vallahi nuk na mbron nga provat. As të dëjollit, as nga asnjë sfidë tjetër, nuk mund t'i mbrojtur nëse nuk kemi adhurues të Allahu le wala. Nëse nuk kemi të kthyrë ka zot Naço vseno kërkojm galla umbroti nga kush kemi më kërku. Aço vsenuk i përkushtojm i Allahu جل وعلا në sprovakuni përkushtojm. Naqes nuk i kthhemi ather me sinjeritet. Kur i kthhemi? Si Andaj, as kuja e adhurimeve shiko ndruam, as kuja përkushtimit, as kuja lutjeve, as kuja duave, as kuja namazit, as kuja sejdave. Ta vendosim boll sejdë themi o Zot i gjithësisë, nuk uzo. O Zot i gjithësisë, më ruaj nga sprova. O zot i gecis, ne kanë kapluar dhe vëshuar mashtrime nga gjitha anët, mbroja ju Zot, që mos të bëjmë pjesë e mashtrimeve, mos të bëjmë argat i ranave, mos të bëjmë argat i zlumçarve, më mbroj dhe mbroja ju Zot e gecis, kemi nevojë të marroj Zot e gjallë, nga se më vërtet janë duke u shtuar provat, nga se po afrohet koha e djallit, dhe kjo nuk duhet shka panik të shkakton panik tek besimtarët dhe besimtarët, kjo nuk duhet të shkakton zhgënim dhe dekorim larg asaj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 Vëllaj sa njërë debatojnë gjëra që kësh si pëjtë për to më rëllatë. Po kësh si pëjtë për to? Asë nuk kanë ndikim në vendimarje, asë nuk kanë ndonje ndikim në analiza, asë si pëjtë asë kësh, debatojnë, këj e tha, këj aboni, këj kamja bo kështët, si duke të këpunësh kështët, këta e kam venduës, a ta e kam venduës, po kësh të pëjtë ty për to qështje? Këtheju pun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 Apsolutesht, është rabi Allahu Gjellewala, dhe Allahu e ka ndor, Allahu e ndal, kur dan, por është sprovë, thash, Allahu Gjellewala ka dërgu shumë sprovën të tokë që sprovohemi, mirë pa, krasë dërgjimit të sprovën, në ka dërguar, në ka dërguar mësimet një aftushme, që mos spruvën, në bëjnë asëgjë sprovët, në qofëse ne, i respektojmë mësimet e Allahu Gjellewala. Andaj, në që se ti ndërmel, hapat e du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 e qëjtur Babu Lud, Babu Lud, dikun është afor i Jerusalemit, sa dikun, aty, aty do të takuhat, dhe gjalli me usanë al i samë, pasë se është dhe gjalli usanë, e din se jertë funi, e din, a je din se shkatërimi ti është në dorë t'i burri, thëtë pegamberi, e se samë, fejë dhubu, fejë dhubu, kema e dhubu, l'milhu filma, filan të shkrijet, të ik, dhe të shkrijet, si kurse shkri nga frika dhe të mirë që e ka plan, kërë është e Isaun a.s. Allahu e këvar. Allahu gjëlluar e në poshtë këtë dan me qëfar dan. <gjë>, heti është pushteti, heti është toka, të ti janë kresat, ajë bën qëfar dan, ajë ngritë këtë dan, ajë ulë këtë dan. Allahu ja pushtet kuj të dan, dhe janë mërë pushtetin kuj të dan, nësë Allahu gjëlluar e thotë, Kullillah humme, malikë al mulkë,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 tu t'il mulke men të shah, kuj të don t'ja japë pështetin, kuj t'don t'ja Allah japë, vë t'enzi ul mulke min më në të shah, dhe i arëmbën pështetin, ati që ti don, së në në në në në në në, asë kush Allah në gjëllë uala që ti ja arëmbën pështetin, vë t'u izu më në të shah, ti e ngritë këtë don, vë t'u dhillu më në të shah, dhe ti e pashton atë që don, ka se ti e përdojë i, i mund shumë, A në kur lisej në Kadir, ti bën atë që dënë. Allah bën atë që a i dënë. Dhe azgjë për Allah nuk është fështirë, azgjë për Allah nuk është për mundshme, a e është i gjithfuqishme, a e është i gjithposhtetëshme, a e është zotë i gjithsisë. Andaj, shika, me një pamje të Isao Talisam, shkaj poshtrin dhe gjallit. Qëfar fuqije kishte, qëfar dikimi kishte, qëfar ushtrije kishte t nuk ka njeri mbot, si kur thapë i kamersam, as kush mbi këtë tok, s'ka kries me e madhe, me e pushtetësme, me e fuqishme, se dhe gjaldi. Me gjithë këtë, djenë kuha, përëndon pushtetit ti, dhe përëndon fuqia ti, dhe përëndon dikimi ti. Por Isa, Isa u alisam, nuk e thot, nuk e len që të shkrijet, thot ndal, nga se unë e kam, unë e kam,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 me telefonata dhe kemi një telefonat që është duke pritë që nga pushimi, andaj e inkadrojmë njëherë. Salamu aleykum, hojq. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Po, i kam të rri përë përështë, përështë kështu. Nësë në në verë përshamull nuk jeton në kurkosh, atërë dhe nësë nga dhenë ko përmë, në në dhe në mërë aty në përmë dhe rëpse nuk banon në kurkosh ato. Po, e qartë.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 A do në këto pronapublica, të përgjithshme të parrhetuara dhe të paprcaktuara si janë pronë dikujt, nuk prish punë me, me marr nga pemët që dalin aty që mos prishën, pse jo me shizur dikush, më mirë se sa se sa të prishën ato. Ujë i kënduar, do të thotë, në çudi ka kënduar ujë dhe as nuk e harxhuar ujë, nuk prish punë me shtu ujë mbi të, s'kanoim me frynë të aftën. Nga sa mjafton që është frynë të, edhe nëse mbetet një pikë vetëm, apo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 e ke seriozisht për ta bërë mashallah çu është e përmend në Hoxha çu flet me emocion ose çu flet me me, me entuziazëm ose me këngull ose kështu më rad, në ne kime me radhë do ne kimi me përcjell përsërisht me përcjell mesazh mat imitim me përcjell mesazh mat do të ç ç ç është përcjell nga Hoxha atë në katër rast nuk prish punën. Andaj do thotë do të dallën emitim do të dallën imitimi nga imitimi dhe qëllimi nga nga qëllimi jot. E inkadrojmë të telefonatën e radhës? Selam aleikum. Aleikumussalam, Artullah. Dhe shka me ka politice, në që e ka më nërë që? Por, no, për në dëgjojmë. Këmë di shka vezve se shumë po, po në hindërije, kërpo të tholi në masë, nuk po në jam e, o, o e koncentrune.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 dhe bindu gjatë pastrimi si e pastrumir. Dhe pas pastrimit, në bëllë e kapitlën e pastrimit, nga se tje ke kry, atë punë dhe ke pasi e pastrumir. Pas kësaj, mëse këthëm u mendin e që i për masë fare, nga se këthimi i mendin së brapa, hapë dyrë të shëjtanit për vezvese, nga pasa një kantë në ndalër. Nëj po them që, të jetoj me bindje, ti i njërojmë vezveset, mësu mërë me të fare. A të mund me të sulmu, po ti kon të dim namaz, në nërma që po thua namaz, mundohu për shkëmë paramendu vetëm për para Allahu që i mundohu me paramendues si në shërd namazit i si fundit që po falësh, ku e din rësfalësh më, anë duhet me kon namaz kualitativ dhe cilësor, e, mundohu që ti përkushtosh fjalëve që i duket në namaz, kuptimet e tyre, çka po thu. Mëso ato kuptime edhe përkthime dhe lufteve zvesën. Pak ndoshta në fillim e ki më problem, nga se i keja pak hapësirë zveseve parë luftaj, lufta, i njeraj, më së mërë me to, dhe të mbindje, me lejnë Allah të manuar, largohen, insha Allah përta. Kemi telefonatë e një më këtërojmë? Salamu alaikum, salamu alaikum. Sa dohtë një të ashtë dhëna me lukën të shrajtë? -për, që përto? Ashtë dhëna me lukën të shrajtë? Ah, po, po. Allah, aja, sa, e, sa kom do gjuhë, dhështë një loj me luftëna që bëhatë, Apo, do më thonë, do më bëjnë dy ekipe, apo njerëzë ndahen dhe luftojnë me zvetë, e kështu më ratë, si loje t'ilë nuk ka diçka menej që mund t'jetë ndaluar, përvesën qofë se shkakton urejtje mes njerëzve. Dhe aja kuptuat të një si përnime, në kuptim të konfliktit, në, konflikt, në kuptim të urejtjes. Në që se mbetit si loj, vetëm si loj mbetit, dhe gjithashtu, do tëtë, nuk ka pëm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 Njëherë një shtatin mujë, mësa në i votën e shtatë e kalinë, dhe jështë bjena pita gjallë. E kur dhe babën në gëni dëdekjes, a i përherë që kushën të tafni o kolla që pëmë rindë. E po du me ditë, është e mund të tafni babën një jetë në botë edhe nona? Po, po e vërtë, po e qartë. Tjetër? E në itali, së në më banë në kënu së levat ka një atardes. Me qup së levat pa abdesa, po? Po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 në ultimin uh, e tij në qjellë në kat në në qjellën e 7 në, në fund atje e ka takuar Ibrahimin Alsam të në një vend të bukur shumë i mbështetur pa një druri shumë i bukur me një hijet me të vërtet magjepsë e rradhi shumë fëmijë dhe ka pyetur Jibril kush është ky dhe çfarë janë këta fëmijë atë i ka thënë Jibrili ky është Ibrahim i Alsam dhe këta janë fëmijët e muslimanëve që kanë vde kujdes për ta Ibrahimin Alsam derisa të takojnë prindëtyjnë që është ai i mall. Andaj pejgamberi sasum ka thën, atij që Allahu azhall ia merr një fmijë dhe bën sabër, dha shpresë sikurse Allahu don, ia ndërton Allahu një shtëpi në xhennet që quhet Beitul Hamd, shtëpia e falënderimit dhe e mirnjohjes ndaj Allahut al-Jelal. Andaj është e mundshme që prindët në vdekjen tënde, në vdekjen e ti dua të, nëse inshallah ka qenë musliman i mirë, sabërlinkës prov, ka mundsi Allahu e ka përgzuar.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 në shtëpe dhe kohës cilë, kutë e qoftë, tëtë Allahu me salli a la Muhammedin wa la le. Muhammed, kjo është një vepre madhe, kjo një sebopi madhe që i ariniru që i bje se levat, dhe zëtë kadot që të cilët, dhe nuk kanë me pasë abdes për këtë punë, Allahu edhe në masë mirë. E inë kohëdurin të rëtëmat në radhës? Selamu alikam. Aleykumus selamu, rahumëtullah. Më nështë mund të regu për abdurin alikëselam. Pri zëte, a, ukonë mështë të reqës që është jem jë në atë shaman blindën në smi, apo, apo të asmet dhe përta në zeta, përta dhejtë. Po, po e qartë. Qështë ukon, qështë zëbri, qështë që me më kryu, me e bimë që ka kryu zëte. Po, po e qartë, e qartë, Te të tërpytja keni lo? Qënë kom. Qëfarë mund që ukon edhe e gruja hova.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 nuk ka argument që e shuan koreshten ton. Sa veti ka pas. Sa kësisht, do me këthin moshën ton, zdi e sa i ka pas. Por, di e se ka qeni një i pjekur, i kuptushum, i arsyshum që, ka qeni gatshum, që Allahu t'jamësan ato mësime që je ka mësuar. Nëse Hava është kryuar nga Dej Melsam. E kanë zira Allahu Gjelleola nga Dej Melsam. Edhepse ka mësëpajtime të disa pedjetare për këtë mirë, mirë po hadithirë si qartë.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 Dhe i sa një ti të me bërë? Urna për të ndërgjëmë, da urna. Dhe i sa një të vetë, është të leguash për një t'i këtë pijet që është erë drejnë e t'i dvorënë e këtë dhe nigët që e ka një sasitë kofejnë. Po e qartë. Po pijet, du mëllon që quen uh, pijet energjike, apë të ndonë që japin energjin e riut dhe një lej fuqie përshka këtë përmbajtës që e ka në ty. Uh, përrisë ajo përmbatje është e balansuar dhe nuk shkakton dëmët të kshëndetin njëriut, nuk përish puna të me e pi. Me kusht, do të thë që mështë të pjetë në masë të madhe, me pakujdesi, mështë ketë efekte ansore të dëmën për shëndetin, të drejt për drejta, uh, përrisë nuk, nuk është kështu, atële do më do nënë, nuk ka dyqka të keqe. Edhepse, normalisht, uh, shkenstarët sa so dhe mjekët uh, të rejkin vëmendjen,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 Përreson nuk ka këse efekte të dhej për dhejta, atë nuk mund të thejmë e se është haram. Por, me kujdes, me në që, insha Allah, janë të lejuar, nuk ka dhe që nda lejuar, Allah edhe në masë mire. Kemi okay, të, të të të të rejnë kodron. Allo, minë nama. Minë nama. Selam aleykum, më haqë. Aleykum, assalam, vërhamu të Allah. Po, është, dhe ishta me t'i bodhë për për no. për për për për për për për pë e në internet e kam pa. Po. Ilioçi për pozicish dhe sihen. Po. Ilioçi për zemën, për ukiën. Po. So Sur, florën pas i ha 7 herë me lezu. Po. A jetë ku shijem 7 herë? Tësa jetet të para të të florën dekoren 7 herë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 Oh. Edhe sur, surën këpëserë, sa, jo, këpëserë, jo, po, edhe kare, gjithë do të premë të, sa këkja, dyshka këmështi të Allaho, për me kënu, oh. disa detë, me këshyra, që shënë këto regbat, se kësë metë me emër të Allaho, edhe që to është që kam kamitë, kam që e më falë, oh. a gjëroj edhe kë, do piti hoj që këto ditë të hanën edhe të tenëtën, jam të a gjërujnë, oh po një të letë e këmpazve të njëllën me kalun e tashveq qa shtu këni nojnë, a përsesh në dhe dhe gjysë në rëmë jenë tete, përsmajtë e njëzët, se të letë, kam e vetëm patë a qef hëqë për që to i loqë përzemë me dikësa a mui vetënë, se dhe koronën jam të lezhu, edhe që to kësme kam qeghë muhton një përshëndesë, jeni shume në njësja në qeluar, zotë jë sh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 Jo atë më i lart, po shërim i garantuar nëse këndojna me bindje dhe për kushtin e Allahut te barekotala. Andaj edhe msyshja dhe sehria dhe shumë gjëra sharrohen me lehnë do të manduar përmes Kuranit. Por uh, për përcaktimi i sureve caktuara dhe për përcaktimi i numrave caktuar, kjo është problem. Ne s'duhet argument për këtë. Nuk ka argument dokun se këndimi i fatit shtatë herë, uh, kursi i shtatë herë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 ndërsa ato që duketin mësoj vazhdimisht çdo ditë mëso ka pak për mos elena namazin deri sa ti mëson krejt nëse mund të komunikojë gjatë etimë mbi të paufale kjo është gjëna patjetër apo prandaj falo çë nga sot çë nga sot filloj me fal namazin fale namazin e akshamit ka edhe pa ku tash më një herë e fale yasin dhe filloi kështu me lenë allah më ndoi fal pesë vakte edhe nuk ke arsye për asgjë më e shtyt deri sa pa hiç bile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 Rozo Fatkesi -tësi, Fatkesia dorsta nga ndafta Fatkesit më të mëdha që mund të ndodhash me dik pa fal. Mersa komo si më vdekni sot, ne sa ku e dimna kur e ke më vdekur. Te pedote Allahu dhe Allahu. Ktheu te kaimra besimullah. Ktheu ka kibla. Fala akşamen dhe vendos për hir të Allahu dhe Allahu që mos më lë namazin më. Mufal për hir të Zotit. Për hir të Allahu dhe Allahu më për kushtuam më nstrua ti me namaz me përkushtim me tauba pendim. Kthem te Zotit dhe Allahu. Qase valla nuk e dim sa na ka mbën kjo botë. Nuk e dim sa kem marrën këtë botë. Nuk e dim atë e din Allahu xhallahu ala. Ne nuk e dim kur do të troket në derën ton me leku i vdekjes, në vihen nga Zoti xhallahu ala për t'na mësuar se mbaroi mur fundë doja. A daj, nikë trast pasai nuk bën dobi valla spendimi, astimi as asgjë. Por shpejtojnë pendimin te xhallahu xhallahu ala. Të, të përmirësojmë raport me Zotin xhallahu ala. T'kthehemi te kujt, ngasë thash, njëjti që kemi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 Kjo është aje që është me e sigur dhe me e drejt për t'ju. Allahu edhe në masë mirë. Kemi teleknotë i në kvadrujme? Urna. Allo. Po, po të në gjithë. Wa alikum. Aleikumussalamatullam. Në nëzë me të bëjë këmë gjithë pota që komë në t'i. Urna, allo. E komë në në gru e rrëgjë i falë 5 vahet. Po. Edhe... Mirë i falë, pasë vajë, po në, në nuk falë, në përrejtë, e kom punën që është të spesifike, po në shëndetësia, të është këtë punë në për tjena, është të smujmë e në e gati mi falë. Po oh. falë, dhe di që ke që është, që është të natyra punës nuk për më, më lehen, oh. e gruja, mirë, bërë që po i falë, pasë vajë, dhe në sh, shkazë të rejë, në seksurë, po dhe, dhe oh. në E shartë, e shartë, e shartë. A ka kemë mirë? A onë, po në di që mirë se kamë, se shpomuj me i falë vaktet që duhet të kemë alloj, të asë vaktet e falëve. Serialet më nuhet atë në shkuën, mësë me me të për le duhet, e kësë për serialet turke dhe spaniur dhe këtë adhijune, në se unë pjaskë a herë, mësë në nuk ashtë të dhe kemë alloj, ja, spejkë qësë për më në të për pakë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 që punojnë në sektore të ndrymë në shëndësit dhe falen, hamdulla. Qoftë mjekë, qoftë infermjerë, qoftë mieke, qoftë motra medicinalet, qoftë... Qka do qoftë? Qfar do i profili që kanë në këtë kët institucion, atë e falen. Ma dhja, në të tira njërës falen, hamdulla. Por do të me e përshtatë përshtat njërë jetë në ti me namazë. Nështë da, një kosë ke falen namazë dhe e ke bu një sistem tjetës. Ta shpër me falen namazën, normalisht nuk përshtatët gjith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 Ti nkontro mund me fol, dal bi punës e fol drejtë. Po dhe më punë mund vol drejtë. Para i kërdim as kllaos, makshomnia ti këtë jasht sistemit punës. Te mendoj që ka rrugë dalje. Ka rrugë dalje. Por duhet njëri me kon më të vërtetë me, me kuptuar pak masorish ç's namoz. Me kuptuar pak më seriozisht, jo pak më, por shumë më seriozisht me kuptuar namozën. Wallahi se nuk është me të, s'po them lu që që njerëz e kanë marr. Po disi disi kanë marrçi un po' mon una scom cu odeli, po jo jo këso pun kohe. Kjo kjo barçërt, ki kos djoja kon. Ka mundsi, ki mundsi, ki kos, ki gjitha dush më gjet, mundsi dush më gjet, gjeje. Gje kurr, bën diçka. E din ti ç'u ia bën? Por mos e në namazën. Mos e në namazën. Unë po të thëlloj sinqerisht, ç'i një vllaj joti, mos e në namazën. Wallahi. Por diçka që, por diçka që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 kanë përmbatje degeneruse, apo të dashurive të rajshme, të trathive bashortore, të mashtrimeve të ndryshme, të zbulimi të trupi dhe reakuritsive të ndryshme, dhe pëmjeve të pahishme, që nuk i ka hje me këqyr asë një gru, asë një borrë. Nuk është të hishme, ndaj edhe gruja e duhet këtë frika lana o zë gjelë. Shpeso që e a të më ndëgjen të momente dhe asoj po i drejtojmë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 Shumica nga ata janë depresionen, mërzi, ata rinë me hapa, ata rinë me drog, nga sik kanë të zbrast, ata s'din çka është dashuria reale. Atë njerëz të thirr njerë me kshira. Çka të bën përse i bën ta? Vallaj njerëz me kshirë në nën nën seriale po them do, në serialet, në serialet, çes me kshirë, u le vështui. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Po, allahi, e pa krasush më është. Mi falë dure e qate. Me shku me vizitu t'i komprirë t'zotit. Nejt me nejtë me burë tërë më abet me bo. Ki se va për hatashët madhë, burët më ma abet me bo. Se sa me që ato, ato, ato, ato, ato. ato. Për po, allahi që nuk përdi si me i cilësu. Andeve është të merë, vëllahi. Të kemi frika, lana të gjelë. Dhe të ruemi nga se nuk në kohije. Unë me nëse përësështë a falë, a nuk, falet, nuk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 Pas kiki komë këshir. Alhamdulillah është pishteria. Gjithmonë di çka të harë të të kapën. A kini u hyjtu kazu ders, a di kur zon përgjigje, aka Kur'an tungu, kleshaja. Ose ka për romë të tjera që mund të kemë me vërtet përmbajtje të mirë edukative arsimore. Qofë me përmbajtje historike apo shkencore apo çka do të thot. Ka mundsi me këqërinë di çka të harë. Çka çka kona do seri ona, fatkeqësisht. Fandë ti ç'i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 trathije bashkërtore, dashnijet e rajshme, mashtrimet, apo kurthat, intrigat, pëse me këqyurën e ato altër? Qëka për të më pisaj? Vëllahi, me qena ja, me pare me të ndikush, këqyre i paguash që i kash, anë i sështash me këqyurën e altër. Skizë, do ma shumë hupë se që fitanë. Lëmon që, për umën me dhe kohën e gjitha, për umën këtë të tim, përndaj, të hamna që për falesh, për kushtere mazit dhe këtë përmendë Allah Gjelle Ora, për endohet e ka Allah Gjelle Ora, e lehet të serialet, praktisi edhe meru maqës të do bëshme nga se, me dëvërtit, me dëvërtit, nuk kemi ko për të humpur, ki qëfar me lezu, sot e hamna du laso libri është për këthi o bëtu, ka misionit mirë të do bëshme, edukativu, arsimore, shkencore, historika, zikuritika, të shumë ta që diqka pë Kurdja e mirë nuk nin. E kam një përshtypje që veç dëm, veç shërkam etyre. Edhe besoj që kjo përshtypje është e çlluar nga se prëbajtja e atyre filmave surrealëve nuk i hap për të përshtypje pos kështu Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Sigurëndruar e zgjatëm edhe në këtë për në fundin të poshtë një problem që me të vërtetë dua ta trajtojmë seriozisht. Të nxjerrim këtë rol nga shtëpia tona. Të nxjerrim, të nxjerrim këtë dinjitetin nga shtëpia jonë. Ska, s'ka vend, nuk në duhet farë, vëllohet. Allah në ruajt. A nda e vlojnë dhe ruar, ti falu, apo, gruja, letemer pejteje, u rejtjen tënde për serialet. Ndërsa, ti më repi gruja së namazin, kushtu bashkonin, hajri në shala në dhe në të mirë. Ndë ne me kaqë edhe po e përfundojmë për sonte, shpesaj që, takoemi përsin takimit të arshme, zotë ju ruajt, Dhe mbështetun kujdesin e tij deri në takimin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.